«Ви один з таких». «Боже, збав, я не сперечаюся». Отже, Кейтервілу зовсім не складно було замінити оригінал на копію. Італієць, такий собі Сантіно Петролі, між іншим, його називають Дон Сантіно, заплатив Кейтервілові гроші двадцятикратно збільшену реальну вартість картини. «Як я про це дізнався?» Сивий прочитав у очах кравця німе запитання. «Яка вам тепер зрештою різниця?» Допивайте сік, приємно було познайомитися Ні, я не говорю англійською італійською теж Пані, тху чорт, як вас там Сеньора, мені все ж таки потрібен Дон Сантіно Ні, я дзвоню з Мюнхена, з автомата на вулиці Шкода, я ще передзвоню Але це важливо, мадам, тьху, сеньора Запитайте його, коли він звільниться чи цікавить його певна інформація про жінку з кошиком винограду? Так, кошиком винограду. Він знає, про яку жінку йдеться. Запитайте це, і головне, запитайте, скільки він може за неї заплатити. Я ще дзвонитиму, скажу, якого плану інформація. Це дуже серйозно. Добре, дзвонитиму. Так. Як я знайшов і продав Кокотюху? З Андрієм Кокотюхою я вперше зустрівся на порозі мого кабінету в спільці письменників України. Я тоді там працював і носився з ідеєю створити журнал українських сатириків. Ідея сподобалася багатьом. Ми працювали над заголовком журналу, перебираючи тисячу і один варіант. Варіантів називалося ще мало. Ось лише кілька з них. 13 на 13. Веселий ярмарок. Веселяр. Той самий ярмарок, тільки дещо у скороченому вигляді. Від вуха до вуха. Усі вже і не пригадує, але зупинились на одній. Вус. Видання українських сатириків. Саме навколо цього видання і мріялось, та й тепер ще мріється об'єднати усіх метрів сатири і почати робити над сантиметрами Тобто молодими сатириками Які вперто не приходили ні в літературу Ні в сатиричні газети Народ гуморист А гумористів майже нема Так принаймні мені думалося Це були часи коли Україна йшла через мітинги І майдани до своєї незалежності Публіцисти і письменники кинулися в політику Час вимагав викричатись Сказати все те, що на душі наболіло за руки червоної завіси, град і в'язниць, і здавалось, тоді було не до сміху. Сатира, гумор, які завжди з'являлись у першій наступальній лінії на передовій, сьогодні пасли задніх. Подавав свій сатиричний дошкульний голос Євген Дудар. Не сходив за ван народний гуморист Павло Глазовий. А от молодих на обрій не з'являлося. Журнал я заснував, потрібні були кадри. Саме з таким питанням я й звернувся до викладача факультету журналістики Київського університету імені Шевченка Юрія Ярмиша. Пам'ятаю, він тоді сказав, спробую, але з гумором і сатирою справа важка. З гумором і сатирою справа якраз легка, з гумористами і сатириками важко, пожартував я. Юрій Ярмиш погодився. За останні п'ять випусків, а дія відбувалася в 1992 році, згаданий факультет засвітив лише одну яскраву сатиричну зірку – Михайла Прудника. Коли Юрій відійшов, мені чесно скажу, подумалося, що він навіть не оголосить про появу нової трибуни для київських котляревських, маркдвенів, чапиків та гашиків. Але на мій сором за кілька днів Юрій зустрів мене і сказав – Оголошення зробив, пройшло на ура, бажаючих було море. Чекай, післязавтра у тебе буде півфакультету. Минуло кілька днів. За цей час я трохи відійшов від цих справ. Разом з Юрієм Мушкетиком переключився на створення української родини. Хотіли навіть створити такий журнал. Мені запропонували його очолити, і я скромно відмовився на користь Івана Дзюби. Зате мене обрали чи призначили, не пам'ятаю, президентом української родини. Плани були грандіозні, хоча, забіжу наперед, мало що здійснилося. Мріяли переселити діаспору на українські землі, на хутори, названі колись Хрущовим безперспективними. Люди зі Східної діаспори рвалися туди зі своїм будівельним матеріалом. Все це втілилося в ідею всесвітнього форму українців. Але й ця непогана ідея не стала тим фундаментом нової держави. Все це робилося в моєму кабінеті, на моєму робочому місці, і одного разу на мій робочий стіл поклали список співзасновників цього форуму, в якому серед порядних людей були також ті, хто смієвав ідею в зародку, вважав її нежиттєздатною.